101,9 Radio, Radio 1 Sissi Wallin Innan så var det ju våldsamma upplopp, kravaller kanske man kan kalla det för i förorten Husby i Stockholm. Vi har ju ett x antal miljonprogram i Sverige där det de senaste åren har varit. Våldsamheter, oroligheter, bilar har satts i brand, poliser har fått stenar kastade mot sig och så vidare. Och och även åt andra sidan åt andra hållet så säger polisen eller så säger de boende att polisen använder ett, ett övervåld det är många husbybor som nu i media senaste dygnet har rapporterat berättat för medier att de har blivit oprovocerat påhoppade, polisen har bussat hundar på bara nyfikna husbybor som har inte gjort någonting Och jag, Sissi Valin här på Radio 1, har ju själv bott i Skärholmen. Ja, så vitt jag vet så har det inte varit något upplopp där, kanske någon gång. Men så in, inte inte sådär som media så stort har rapporterat om, så vitt jag vet i alla fall. Men det jag skulle vilja slå ett slag för, vi ska prata om det här idag, om förorten, om den här otroliga segregationen och att det finns ett sånt stort polisförakt. Men det jag ska säga vad med Skärholmen är att jag har sällan bott på ett ställe som jag upplevde så varmt och inbjudande, där en majoritet av människorna från olika kulturer som bor där är öppna, varma, pratar med varandra. Sen har jag bott i helt, Nu i ett helt vitt område med nästan bara så kallade etniska svenskar. Och faktum är att det är då man så här stänger dörren efter sig och inte pratar med grannen på samma sätt som mina grannar i Skärholmen gjorde. Men Jag trivs att jag bor nu också, men det, det gav mig perspektiv att bo där ute under ett år och... Det jag skulle vilja slå ett slag för som jag tycker, du ska ringa in och säga vad du tycker, numret är 0200 11 12 13. Men det jag skulle vilja slå ett slag för är att det är alltid en liten grupp som utför de här kravallerna, upploppen och så drar liksom alla som bor på sådana här ställen i utsatta områden över en kam. För jag är helt övertygad om att en majoritet av alla som bor i Husby vill ha ett fredligt, tolerant och icke-våldsamt Husby. Men frågan är varför blir det då så här? Upprinnelsen till det här, de här upploppen i natt var ju att polisen i förra veckan eh, sköt ihjäl en 68-årig man. Eh, och då menar man att det här var liksom många boende. blev blir vittne till i den här händelsen. Eh, jag kan läsa från Aftonbladet till exempel. Grannarna rasar mot dödsskjutningen av 68-åringen. Eh, var de verkligen tvungna att döda honom? Polisen uppträdde som att han vore en terrorist, säger en granne. Och jag, jag var ju inte där så jag vet inte exakt vad som hände. Men jag, jag litar väl på vår polismakt till så vidare att om de skjuter någon så behöver de verkligen det. Men det har ju hänt förr att man har skjutit folk fast man kanske har skulle ha skjutit dem i benet istället för att skjuta ihjäl dem. Så att, frågan är, vad händer när polisen och det har också kommit mycket vittnesmål om att polisen har kallat människor i det här området i natt för neger, pack och så vidare liknande skällsord. Eh, vad händer när det blir den här klyftan som bara ökar? Och polisen säger idag, jag läser fortfarande i Aftonbladet, att man jobbar mycket med sitt eh, liksom bygga broar då och försöka få framförallt ungdomar som känner ett stort polishat i de här områdena att eh, förstå polisens arbete. Men de har ju uppenbarligen misslyckats eftersom det blir så här. Vems fel är det? Vems ansvar är det? Och det här är en känslig fråga. Du får gärna ringa in till mig och vara kritisk till integration, till invandringspolitik- eh, hos mig Cissi Valin denna måndag. Jag accepterar inte liksom, hets mot folkgrupp. där För det kan inte vi ha i radio när man sitter och säger att alla från ett land är dumma i huvudet eller sådär. Absolut högt i tak idag vad gäller debatten. Hur ska vi lösa de här problemen? Vi har x antal miljonprogram i Sverige som har stora problem med segregation. Polisen vågar inte åka till vissa områden, Rosengård till exempel eller Tensta, Rinkeby, Husby som jag läser i tidningen idag. Utan Det måste alltid vara två polisbilar, de får skydda varandra. Det blir alltid Även när man ska ha utryck, andra utryckningsfordon så får de ha poliseskort vissa gånger. Hur kan det ha blivit så här fel och vad gör vi åt det? Hur ska vi rädda förorten? För förorten är jättebra på många sätt, men de här problemen kvarstår. ju. Hur ska vi bli kvitt de här problemen? Vad tycker du? 0200 11, 12, 13. Är det att de här ungdomarna, om du får spekulera, du kanske själv bor i ett sånt här område och vet, har sett det inifrån och vet hur det, vad som behövs för att det ska bli mindre våldsamhet och polisfrakt. Du kanske själv är polis och har någon teori och tanke. Eller en annan vanlig medborgare som vill tycka och tänka kring det här ämnet. Ring mig Sissi idag och prata om de här upploppen. Kravallarna i husbynatt 0200 11 12 13. Många tycker att media rapporterar ganska ensidigt. Jag tycker att rapporteringen nu har varit väldigt bra. Det jag har läst idag det är både polisens skildringar av eh, ja, men att man har det extremt stora polisföraktet. Och så är det även boendes anonyma ungdomar som helt icke-anonyma personer som bor i husby, husby som har berättat om hur polisen har bemött dem så att båda sidor får ju komma till tals och jag vill veta vad du tycker och tänker om det här för även om man själv inte bor i förorten så påverkar det här alla oss alla. Det är inte det Sverige jag vill ha. Jag vill inte ha ett Sverige där poliser har ett förakt mot människor som kommer från någon annanstans för att de har dåliga erfarenheter och drar alla över en kam. Och jag vill heller inte ha ett samhälle där människor har noll förtroende för polisen. Rickard, hör du mig? Hallå, Sissi. Hej, vad tänker du? Jag tänker som så att det blir jävligt galet då när man klumpar ihop... Alla som kommer hit på ett enda ställe, eller ett enda ställe, de små ställena det är, typ eh, Husby, Rinkeby, Kista. Mm, du menar alla, alla invandrare och flyktingar som kommer hit som får bo på samma ställe? Ja, det blir fel. Alltså, det, det, skapar, det skapar ju utanförskap eh, bara av att göra så. Det blir vi mot dem på en gång, bara de kommer hit. Alltså, för då blir de satta i Rinkeby till exempel. Va? Mm. Eh, och, och då blir det ju... I och med att det ser ut som det gör där ute eh, så blir det ju automatiskt att det är vi mot dem på något vis. Mm. Förstår vad menar? Och det, det, är väldigt, det är väldigt svårt för, för invandrare och ungdomar att komma in då i, i svenska samhället rent, rent generellt. Alltså det är svårt för dem att lära sig språket för att, för att de umgås inte med någon som talar svenska egentligen. Mm men för, och, och då, mm. då för det i och med att de inte klarar av språket så är de redan underlägsna redan där mm. absolut jag läser här nu att um, uh, bla bla bla, ska vi se att det är invandrarantalet i ska vi se bla bla, 85 procent av tenstaborna har utländsk bakgrund ja, ja. och det är ganska mycket och jag säger jag men, förstår ju vad alltså, du säger, absolut. Ja, alltså, vi, alltså, vi, vi alla snackar om att ja, men det ska vara ett blandat samhälle. Men ärligt talat, skulle du vilja säga att det är ett blandat samhälle? Nej, men problemet är väl så här också. Om man tittar på hur människor just så här, nu är inte jag psykolog, men hur det funkar: svenskar som flyttat till Thailand. Alltså som flyttar dit permanent eller företag. Svenskar som flyttar till Spanska solkusten. De vill ju bo med många andra svenskar. De ja. vill att barnen går ja. i svenska skolor. Ska man tvinga människor att bo? Det, det kan ju vara så att många som flyttar hit vet att... Ja, men i Rinkeby finns ja. det andra många andra från det här landet som vi kommer ja. från. Då vill vi bo med dem. Ja, men du kan ju... Den, den parallellen, den, visst man kan dra den. Men jag tycker ju det är helt fel också. Med tanke mm. på att eh, svenskar eller norrmän eller finnar eller... Vad det är med för, för land i Norden som flyttar till Spanien. Vi kommer inte från ett krigsfärgat land. Vi mm. har inte de problemen med oss i ryggsäcken. Mm. Den, den jämförelsen kan man liksom inte ta. Alltså det är Nej, jag menar mer som en jämförelse att man vill kanske bo med sina landsmän. Att det är svårt att tvinga människor att bo ja, jag, där man inte det, vill bo kanske. Jag, jag, jag förstår vad du menar, men det, det blir ju helt fel när människor som kommer hit i jävligt färgade. Mm. och är jävligt dåligt och har sett jävligt mycket skit mm. och, och då, då gör man dem en jävla och jag att jag svär så otroligt mycket, man gör dem väldigt mm. äh, okay. det genom att eh, sätta dem på samma ställe mm. alltså, sen, sen kan man ju säga att ja men de vill bo med varandra Ja, men det kanske inte man kan bestämma heller utan, utan vi, måste ju, vi måste eller vi det, ja, politikerna måste, måste ju se till att, att det löser sig Uh, utan, utan såna här förortställen som Rinke och Kista till exempel. Alltså, jag själv bott i Kista och i, i, i den klassen som min son gick, uh, han, han var, det var en, en, ett svenskt uh, namn till mm. I, i hela klassen på, på 35 elever. Och det, det, det är ju fan okej, alltså. jag tycker inte det. Vad är, det som, det är som inte är okej okay med att... det tycker du? Nej, för att det är inte blandat samhälle. Det blir för, för, men det är ju som att åka ut till Lidingö. Finns det ju nästan inga invandrarungar? Nej, men det är det jag säger. Det är inte bra det heller. Nej, men du vill ha en bättre blandning. Ja, men det måste ju blandas, mm. för annars kommer det här kommer, problemet kommer vara kvar hela tiden. Och de kommer känna sig utanför för att de inte får komma in till Lidingö eller Ljusholm. Mm. Det är för fint. Det är för fint. Där kan alla vilja hit. Eller bara på Södermalm, här jag bor, där finns det ju... Jag ser väldigt sällan ja, människor som man kan se då kommer från... Liksom, utanför Europa om man säger mm. så det, det är klart att det är ett problem, jag håller med dig frågan är hur man löser det så här det blir ju en stängd värld ja, hur man löser det, det är att bygga en flyktingförläggning eller jag på att säga på Djursholm mm, det kommer alltså, bli ett jäkla liv, du vet, har du sett Janne Josefssons reportage ja, det är det jag, med, jag förstår vad jag menar alla säger så åh oh, men vi måste vara så vi måste vara så mottagande men bara om inte inte bor på min bakgård mm. Men i Rinkeby, där kan mm. vi ta emot hur många som helst. Alltså, alltså hör du? Alltså, det ja, fast... jag förstår, jag förstår. Tack, Rickard, för att du ringde. Ja, tack själv. Ha bra. Kommer. Hej, hej, hej. Sanna. Starka åsikter. Jag tror att jag kopplar in Lars. Hallå, Lars, hör du mig? Ja, tjena. Tjena. Du tycker att det, är, det bottnar i att det är för lite att göra för ungdomarna? Är det du syftar? Ja, ja, men syftar? kolla så här. Det, det här problemet har ju funnits sedan 15-20 år tillbaka. Mm. Men, I alla förut, Hålligheter och det är inte mitt ens. Alla jävla förorter att man drar in pengar på som Det räcker ju dåliga tider och sämre tider och sånt där. Mm. Så de har ingenting att säga till dem. De kan inte välja, de kan inte göra det, de kan inte göra det här. Också. Men problemet är, <går> det nästa problem med de här ungdomarna är, de köper den på bilen och skit runt omkring där de bor. Men när de två som kanske har ett jobb så behöver den här jävla bilen till jobbet. De kan jobbar jobba natt och kanske på tidigare månader någonting och då de med flera stil. Ja, det slutar efter kan inte ta sig till det jobbet som heller. Nej. jag är lite spiral och måste fixa med liksom. Men vad tror du driver en, en ungdom, en ung människa, för ofta det är ju unga människor, att tända eld på en bil till exempel. Det, som... det här är ju mongoloj alltihop hotar men att det här? Jag tror att det är en spänning och Mångolojt, de är ju jävla ja. lätt de spänning på allting, jag menar, sjuka är att man liksom går in och snappar någonting där man själv bor. Det är inte liksom vissen. Så just den här grejen att de säger att som nu att dö, den här mannen då som de upptagit sköter igen polisen mm. med 65-åriga, det var de 68 precis. Ja, 68 eller vad mm. det är. Fast han var orsaken till att de börjar gata och svika nu. Men vad fan, vad var det problem? Han sprungit runt med ett värld och hostas medborgare i sitt närområde. Måste mm. polisen göra det? Så säger nej, vi får inte göra dem, för vi får inte sitta om vi får med dit. Men mm. att det är så olyckligt att inte de får hjälp det tycker jag är helt vansinnigt. Varför mm. får inte polisen ha vapen som inte är farliga i, i själva ingripandet? Ja, det är en bra fråga. Jag tror polisen fick ha hjälp i stolen. Får de inte ha de det? Nej, inte ha det. Aha. Det konstigt. Men jag håller med dig om det att Självklart så är det ju tristess Jag växte upp i en medelklassvilla förort, för förort för Och vi gick ju och sparkade på lyktstolpar När vi hade tråkigt <laughs> ja, men du vet, så här, Man hade inget att göra när man var 15-16 Och så fritidsgården var stängd Och det var vinter det där, det där, vi, Jag har ju själv uppväxt med de här kunsternkravallen Jag var inne i stan och här jag, och levde rövar. Det var ju bara Man hade ingenting att göra Det var kul om någon jävel skrann och jaga. Det var ju det som handlar handlade om men kan ju se att man spriter allt bilar. Det är personer som direkt i det nära området blir liksom direkt jävligt <går> blir drabbade av. det. Ja. liksom folk i mm. de bostäderna blir så dåliga då och överdrar upprädda och allt så. Det är inga försäkringar på det. Och som mm. en halflyste bilkänslor, liksom de där slipnär, va, då bränner man ner den också. Men alltså. Det, det är ju så jävla eländigt. Jag förstår inte vad man tänker med när man liksom börjar tända det på folks egendom. Liksom. Nej. egendom. Direkt, direkt lite liksom missnärven och hem, hus och hemmorna. Det ser man ju varje gång det har brunnit ett invandrat ett Många har inte hemförsäkringar, ingenting. Liksom. Nej. Då får de inte, inte en spänn. Liksom. Det, det, det är det lilla de har, mm. eller det de har samlat i med hårt arbete, eller vad de nu har gjort. Liksom. Ja, då är det skapar det även klyftor i området. Absolut. Och det, och det är jag, jag håller inte med han i föregående talet att, att man som bor har fått ut. Det går inte att göra. man kan inte tvinga folk att bo någonstans där. Inte man kan styr. inte göra som man kan inte göra som sovjetprincipen att nu ska ni bo här i det. Sibirien för det ja. behöver ni. Jag tror Nej. att jag håller med dig. Som, men att vi har flyttat till Thailand eller något så har jag nog jagat med lite. Lite mer svenska eller Norden eller vad det handlar om. Det är, man, är ju, man är ju bekväm med det man har. Men... Ja, men man pratar, de pratar samma språk. Min mormor har bott i, i en polsk del av Toronto halva sitt liv. Och hon, ja, kan ju, hon har ju sin polska doktor och affär och man är ju bekväm. Ja, men det är ju så. Jag tror att det är. Men däremot så... Jag, jag tycker att det är billigt som den här eller, äh, Miljöpartisten eller vad är i ja, Det är regeringens fel ja, vad är det regeringens fel? Det är förfärligt det inte regeringen som sätter där på bilen Sen att de har dragit in pengar på, på ungdomsverksamhet. Men det har en för gjort från 80-talet. Så det handlar om att mm. det, det, det är politiker, det gemene man som det är liksom billigt och snabbt sätt för att tjäna eller liksom spara pengar på. Det är direkt mm. ungdomsverksamheten som blir lidande. Är och är sen så det. kostar det ännu mer pengar ut i skattepengarna när ungdomarna blir frustrerade och gör dumma saker. Tack snälla Lars för att du ringde. Ha det bra. Okej. Ja, det är en komplex fråga det här. Du får ringa oavsett vad du tycker. 0200 11 12 13. Vi pratar om nattens kravaller i huset. Ljusby här utanför Stockholm och det har ju hänt i andra svenska förorter, miljonprogram Get som vissa väljer att kalla det. Att det tuttas eld på bilar, det kastas sten på polisen. Och andra sidan av myntet är att man upplever att polisen är väldigt eh, rasistisk i, sitt, i sina uttalanden. De är, använder övervåld och så blir det som en ond spiral. Vems fel är det egentligen? Vem bär ansvaret? Är det flera som bär ansvaret? Och hur ska vi kunna lösa det här? Det är ett stort samhällsproblem att det finns så segregerade områden som har totalt, många människor som bor där, framförallt unga, har ingen tilltro till samhället eller polisen. 0200 11, 12, 13 ringer du till mig, Sissi, efter pausen. Alldeles strax tillbaka här i Radio 1. Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Jag var i. Av en händelse så var jag i London under London Riots för några år sedan och jag var tack och lov inte mitt i kravallernas centrum. Men jag har bott ungefär där i London i perioder där det började i en förort och det var väldigt obehagligt men samtidigt så var det så här jag såg det här tv, jag såg inte live men jag såg tv-sända med David Cameron då, premiärminister och han var så otroligt så här hård och pratade om hämnd mot de här ungdomarna som hade gjort, det var mest unga då, som hade förstört deras vackra London. Och jag förstår att man kan känna otroligt, otroligt mycket ilska mot människor i fattiga, segregerade områden som löper amok och förstör bara för sig själva. De förstör för hela samhället, men det är i sina egna områden de slår sönder och tänder eld på. Men det jag saknade David, David Camerons tal när jag var där i London och tittade på tv, det var. Just det här någon slags medmänsklighet. Jag säger inte att man ska dalta med unga människor eller människor överhuvudtaget som sätter eld på bilar och kastar sten på polisen. Men man kanske måste sätta sig in i mekanismerna varför de gör det. Är det för att det är kul? Ja, men jag skulle inte sätta eld på en bil. Även om det skulle vara kul att titta på, kanske. Jag vet inte. Det handlar väl om att man är just fattig, utsatt uttråkad, känner sig marginaliserad av samhället och vem's fel är det då? Ja, det är väl en, väl en ganska komplex fråga. Men det som händer nu i natt i Husby här utanför Stockholm, det händer ju titt som tätt i hela världen hela tiden eller i Europa kan vi framförallt fokusera oss på finns get så kallade getton utanför Paris det händer i såväl Uppsala som i Malmö men i hela Europa egentligen, om vi fokuserar på Sverige nu framförallt så är det ju inget ovanligt och det är inget unikt och det är inget nytt, men det händer och ofta är det en händelse som att man nu i Husby för några dagar sedan sköt ihjäl en 68-årig man som hade uppträtt hotfullt. Det menar då många husbybor nu är anledningen till att ett gäng ungdomar, 30-40 personer, har mobiliserat sig och Sätter, startar upplopp helt enkelt. För man är missnöjd, man känner ett polisförakt. Varför är det så här då? Du kanske själv bor i något av de här utsatta områdena, du kanske själv är polis eller bara en annan vanlig medborgare som vill tycka och tänka kring det här ämnet. Ring mig Cissi idag 0200 11 12 13 och jag tror Niklas har något intressant att säga. Hallå? Hejsan! Hej Niklas, vad tänker du? Ja, jag tänker så här, alltså i de här områdena som du säger, det är väl inte, alltså de som bor där, de kommer väl inte förra året, det är väl många som kanske sen kommit sedan, jag säga alltså, 80-talet 80 också va? Ja, det är ju så, absolut. Eh, så jag menar, det är, det är ju inte invandrare utan det är ju svenskar med invandrarbakgrund. Ja. Eh, och är det då så att det har gått alltså, 20-30 år och de förstår inte hur ett demokratiskt samhälle fungerar? Mm det enda som jag ifrågasätter det är liksom, hur vi kan ifrågasätta polisens arbete, är det deras fel. Eh, man kan inte mm. försvara sånt här handlande på något jävla sätt För menar, hur fan skulle det se ut då samhälle? det är många samhället? Nu har ju verkligen du och jag varit där tror jag, men, eller i natt i alla fall. men det är många som vittnar om att polisen har använt övervåld mot helt oskyldiga, du vet, man har råkat stå på gatan och titta och de brottar ner den och skickar en hund på en och det är klart hade man ett förtroende för polisen innan så kanske man inte har det efter det. Vi säger så här. Jag tror inte man står i det där upploppen och bara stå och tittar och tycker att det är intressant. Jag tror att man måste förlita sig på det polisen gör. Men tänk så här då, jag först, vi, både du och jag har ju svenska namn och, och jag vet inte var du bor någonstans men, men vi har ju en, så att säga, den etniciteten som är ganska privilegierad. Tänk att du heter någonting utländsklingande, du kanske ser ut på ett visst sätt som väcker misstankar om man säger, finns mycket fördomar. Jag har kompisar som har blivit stanna, stannade av polisen när de inte har gjort någonting för att de heter någonting och ser ut på ett visst sätt och polisen liksom vill bara kolla lite. Och det är ganska kränkande att bli misstänkliggjord bara för att man ser ut på ett visst sätt eller heter någonting... Ja, du förstår vad jag menar. Absolut. Och till slut så, så tror jag att det, det, det skapar ju en... Jag, jag försvarar det inte absolut inte att man är våldsam eller att man startar upplopp, men man måste förstå att det här är ganska unga människor som redan från början kanske inte har så mycket samhällstilltro. Nej, men det är... Alltså, absolut, men det här är ju fel sätt att gå. Jag menar... Har... <coughs> alltså bott i Sverige så pass länge då måste man kunna påverka på ett annorlunda sätt uh, som kanske ger någonting. Uh, man kanske kan uh, absolut, jag förstår vad det är att det är kränkande, men vi borde väl ha kommit så pass långt i det landet att det inte är så vanligt förekommande. Absolut att det förekommer. Uh, men jag tror väl ändå mm. att man måste ta en demokratisk värld, alltså väg. Annars är det ju, jag menar, Ja, absolut. ja, men det, det, tycker väl, det tycker väl alla på att säga nästan. Men, vad sa du för någonting? Om alla ska reagera så här. Nej, men polisen var dum. Vi startar Det upploppen. Vad trevligt samhälle vi skulle ha. Absolut. Nej, men jag, jag försvarar inte på något sätt. Jag försöker bara se mekanismerna bakom. att. Jag tror inte att man startar upplopp för att det, det är ganska långt. Det, det finns ju människor som bor i alla möjliga områden som inte startar upplopp. Eh, det krävs nog ganska mycket eh, förakt mot samhället för att man ska göra det. Frågan är, var, varför har man det här fraktet, även om man har bott här? i... Ja, många är ju födda i Sverige. De är födda på 90-talet eller 80-talet i Sverige av utländska, utländsk födda föräldrar. Eh, men man känner kanske ändå att man, inte all, att man inte riktigt har fått komma in i det svenska samhället för att man bor i ett väldigt segregerat område med hög arbetslöshet. Eh, stor... Jo, men alltså Det gäller ju inte bara invandrare, alltså svenska med invandrare bakgrund. Det är ju hela, all, alla. Mm. Är man för, precis, ja. så alltså, går ju under samma. Varför ska de ha. Alltså dom nu säger jag de. Varför mm. ska de med invandrarbakgrund ha en för, alltså, mer förståelse för svensk? En... Nej men det har de väl inte. Eller vem... Problemet, är, eller problemet. Saken är väl att det är inte ungdomarna ute i Djursholm eller i, här på Södermalm ofta som startar upplopp. Det är ju i förorterna. Och så råkar de flesta som bor där ha invandrarbakgrund eller föräldrar med invandrarbakgrund. Eller, eller, heter... ja, alltså, ja. alltså, om, om man ska kolla så här, det är inte bara Stockholm utan bara hela Sverige och det ser till. Absolut. Och det är att arbetslöshet i Norrland nere i söder alltså det är inte bara Stockholm. Okej, nu var det här händer det här i Stockholm. Ja, men det är ju rosen går i Malmö och ja, utanför ja, Uppsala, ja. vet du, Gottsunda. Ja. ja men då ska vi säga som en stad som Sundsvall eller Övik eller Östersund med jättehög arbetslöshet bland ungdomar ska de bara älda saker. Jag menar mm. det går inte alltså det Alltså det, vi, det finns ju svenska ungdomar idag som lever under samma press och utanförskap som de här i de här områdena. Mm, jag förstår vad du menar. Det får vara en fråga. Vi, hänger, vi lämnar eh, hängande, tycker jag, Niklas. Så får någon annan försöka analysera det där. Tack för ja, att du ringde. Ha det bra. Ja, tack. Hej. Ja, det var intressant. för det, han, han har ju en fråga där, Niklas. Varför, Som jag tolkade honom i alla fall så undrar han. Varför ska de här ungdomarna då... Kunna göra, göra det här medan andra arbetslösa, marginaliserade ungdomar i andra områden inte tänder eld på bilar trots att de är utanför samhället på något vis. Det är en bra fråga. 02011 13 ringer du till mig, Sissi, efter nyheterna. 101,98 Radio, Radio 1. Sissi, Wallin. Jag läser om mycket ögonvittnesskildringar från Husbys upploppkravaller på Twitter. Jonas Sima som är journalist skriver så här. Ögonvittne och ungdomsledare i Husby om vad som var för slags glåpor de mötte från polisen igår. De kallade oss apor, luffare, negrer. Citation, inom citat. Och eh, kommuntant som är pressekreterare i Järfälla kommun skriver att noterat fältassistenter blev kallade för n-ordet och apa av polis i husbynatt. De som jobbat hela helgen för att motverka situationen i just det här området. Och det är ju andrahandsuppgifter det här, men jag tycker att det är väldigt problematiskt om vi har poliser i Sverige. Trots hur frustrerade de än blir att man tar till sådana ord, för det skapar ju ingenting annat än, än ännu mer segregation. Och polisen är ju ändå de, har väldigt, de ska ju ha ett förtroende. Det är ju eh, inte, det är skillnad på vad polis och vara så att säga, civil medborgare. Eh, det är klart det är fel att kalla någon polisjävel eller snutfan eller vad man nu säger. Men polisen ska ju inte svara med samma mynt. Det är ju ganska uppenbart. 0200 12 13. Och jag ska prata med en person som har bott i det här området. Eh, säger jag rätt nu, Raskan? Hur du uttalar man ditt namn? Rarshan, hej Rarshan. Du bor eller har bott i Husby? Jag har bott där och jag har uppvuxit. Jag har bott sedan 1977 i Trenstad. Okej, okay, så det är tag. Och jag bor fortfarande där. Va, vad du Såg du vad som hände i... Nej, jag såg inte det. Jag, jag bara tänker att när man hör diskussionen och så där så är det alltid... Ja, de vill inte anpassa sig, de vill inte komma in samtidigt. Men när jag var liten till exempel i skolan, lågstadiet, mellanstadiet, även högstadiet... Mm. Bara klasserna blandade, alltså det var, ibland vissa klasser var mer svenskar än invandrare. Mm. De invandrarna idag, alla har bra jobb, alla är skötsamma samma och så. Men idag, jag vet 15 16 år, de har aldrig träffat en svensk människa om inte den här människan jobbar då i en myndighet eller något. Mm. Alltså, vi har aldrig pratat, alltså, haft en konversation med, med en svensk person. Hur ska den här människan komma in i samhället? Varför tror du att det är så då? Att det finns de... Ja, det, det, alltså, det är bara att kolla. Alla som När jag var liten, då Rysne, som ligger bredvid Rinkeby och så. Mm. så det, det ansågs vara ett jättesvenskt område. Det är bara att kolla idag. Idag är det, majoriteten där är säkert invandrare. För ju mer invandrare som kommer, ju mer svenska flyttar. Mm. Varför, vill, vill inte folk bo tillsammans? Eller Nej, vad är problemet? Det? Tror du? Jag tror inte, jag tror inte det. Men, alltså, va... vi, vi bodde där. Invandrare bodde där. Det är svenskarna som har flyttat därifrån. Mm. Så skulle man kunna... Det, det är väl... Det är jättesörjligt. Ja, han, han som ringde in och sa, ja, men de som bor i ja, på landet och så, svensk de gör ju inte upplopp och sånt. Det är lite, lite skillnader. Jag vet, jag vet svenskar som har bott i de här områdena, som är kända gangster i de här områdena. Idag alla har bra jobb. Mm. För att de är svenska, när de lägger av så, så är det klart. Du menar att det finns en sån här strukturell diskriminering mot. Ja, självklart, ja, men det är självklart. det är självklart. Mot folk med invandrare bakgrunden. Men om ja, man säger, kära jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag kör taxi, jag möter det varje dag och hem din jävel, vad gör här jag? Ja, jag jobbar, jag gör upp tre på, på morgonen varje dag. Jag mm. börjar fyra på morgonen. Jag jobbar 12 timmar under mm. existensminnum, känner jag. Mm. Jag gör inte upplopp för det, men det är inte det det handlar om. Varför tror du att de här, för det, det är ju mest ungdomar med invandrarbakgrund som jag, som, som tänder eld på, alltså som, som är de här grupperna så att säga. Varför tror du att de gör det då? Ja, det är svårt svår fråga. Jag vet inte, alltså, jag lever exakt som de, jag är inte upplopp och sånt. Men, men det är väl frustration tror jag, jag menar. Vet inte. Hade du gjort det tror du om du hade varit 16 år idag? Säkert. Säkert. Ja. Alltså vad ska de göra? Vem ska de prata med? Det är väl ingen som tar dem på allvar. Men du förstår ändå varför de... Man behöver inte försvara det men man kan förstå varför Nej, de gör förstår. det. Jag tycker det är jättefullt av dem. Men, men ja, jag vet inte. Tänk så hans hans pappa har säkert aldrig haft ett jobb. Hans pappa kan säkert inte en svenska. Ja. Han har säkert aldrig haft ett jobb. Alltså du menar att det är en frustration som har byggts upp under lång tid ja, liksom ja. jag säger inte det, vi bor i ett land och du har aldrig haft en, en diskussion med, med den människa som kommer från det landet är det normalt? nej, det är det ju inte, eller normalt men det är inte bra jag såg till med på tv, det var någon svensk lärare som hade hand om någon invandrarklass det var mm. lätt tror jag hon sa samma sak, de, de var väl 11-12 år de sa likadant till henne de, han, hon tog dem med sig hem till hennes område då mm. de sa, vi har aldrig sett något liknande och de här människorna är född här vad tror du? kan hända om, det, om den här utvecklingen fortsätter då? att vi har så segregerat, det det alltså segregerat ett så segregerat land. Antike, USA kanske. Jag vet inte. Ah. Jag vet inte vad vad, vad ska folk göra. Liksom? Det, är, det är. som jag, jag hörde någonstans Jag vet inte om det var på radio 1 om det var någon annan, grad, det var någon som sa. Men jag vill inte anställa någon invandrare Så jag vet inte riktigt vad, vad jag får. Liksom. Nej. Samtidigt säger han, ja, men de kommer hit och vi inte vill jobba. Men alltså, kom igen nu. Du vill inte anställa, men samtidigt vill att de ska jobba. Hur går det till? Vi ser inte att alla alla. Svenskar... Nej, nej, men det är sådana åsikter som finns, absolut. Tack snälla för att du ringde. Ja, tack själv. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, det är ju fruktansvärt. Jag blir alldeles... Jag känner mig så här naiv, för jag har vuxit upp ganska segregerat också på min högstadieskola. Eller jag gick i en skola på... När jag, när jag växte upp i Uddevalla och 600 elever från klass nollan då, heter det sex års till nian så var det inte en enda person med drygt 600 elever med invandrarbakgrund. Nej, min mamma är från Polen men liksom det syns ju inte på mig att jag har ett annat ursprung. Och så var det någon som hade någon finsk morsa men annars var det helt vitt, helt etniskt svenskt om man säger. Och det skapade ju, vår skola var ju mycket mer rasistisk. En vad, det var mycket mer så Ultima Thule och någon som hade spridit Hakkors på skåpen och så här. Än vad det var in i stan, vi bodde lite utanför Uddevalla. där det var eh, jag har en kompis som gick på en väldigt blandad skola med både invandrare och svenskar och det, av naturliga skäl så blir det ju inte lika mycket rasism om man tvingas ihop och tvingas acceptera det Klart det kan bli motsättningar men det var väldigt mycket rasism och främlingsfientlighet på min skola man skulle in till stan och knacka någon neger som man sa sådär, fast man hade liksom man kände ingen, det var, det var ingen som umgicks så där med människor med invandrarbakgrund bakgrund såvitt jag såg i alla fall, det var aldrig någon fester när de var med, det var helt svenskt och desto mer fördomar skapades det ju för att man inte fick uppleva det 0200 11 ringer ut med sissi idag Och pratar om det här Och Klara ska vi se Jag tror hon fortfarande pratar här eh, David tar vi så länge, hallå David hallå. Hej, vad tänker Hej. du? Nej jag bara tänkte att man kanske Kunde testa en ny grej eh, För de här ungdomarna har väl inga Fritidsgårdar att gå på Och det finns väl ingenting att göra där borta där de bor Nej och istället för Eller troligtvis att... inte? Jag vet ja, inte exakt. Men... Jag utgår från att det är så. Men istället för att hålla på att anställa fler poliser och dyra vaktbolag som är där, så mm. strunta i två års tid och anställa poliser och så lägger man de pengarna på att fixa eh, någonting som de kan hålla på med. För det behöver ju alla mm. oavsett. Eh, ja man har på liksom. Mm, jag menar att man ska lägga mer, mindre pengar på poliser och mer pengar på aktiviteter? Ja, jag tror att och det verkar ingen vilja prova Men och sen har jag märkt en sån här röd tråd lite de här länderna i EU som har, det är långt ifrån alla som har mycket invandrare men de länder som har, har mycket invandrare, de verkar göra samma sak. Man skjuter på verksamheter för de här ungdomarna i de här Svåra områdena Och så anställer man fler poliser som, och Istället för att fixa något vettigt Att göra då kan man dit och slår dem med En batong istället Men tror du att det är så svart eller vitt då, David Kan det inte vara att man, poliser behövs ju För, för allas trygghet så att säga det, Jo fast det finns inget inget mål I att ha, Jag men även om vi skulle ha Hundratusen poliser i Sverige Så löser inte det alla våra problem Utan det kommer ju fortfarande finnas Människor som är arbetslösa Och inte har någonting att göra Inga vettiga liv, liksom. ingen mål, ingenting. Så vad spelar det för roll om du har 10 000 poliser eller 100 000 poliser? Folk mm. kommer ju bli tvungna att göra eller ja, gå till dig själv. Liksom. Vad, vad skulle du göra om, om du känner att eh, du har ingen fot i det här samhället? Du, känner ingen, du får inga jobb som du stackar. Mm. Glöm bostad, du kan bara bo där du bor ja. Och där du bor finns absolut ingenting att göra och så fort du går ut och umgås med dina vänner som har ett liv som ser exakt lika det ut så då kommer ditt poliser och misstänkliggör alla, jag, mm. alltså, jag säger inte att alla är duvunga liksom men jag tror att det är där någonstans det börjar och då blir man så att provocerad, jag skulle bli det mm. om det dyker upp poliser där jag bor och jag vet att jag är arbetslös mina föräldrar är arbetslösa och alla här runt omkring har det tufft mm. och nu skickar någon hit poliser för att vi inte har något att göra liksom. Nej, det är, det är väl fältassistenter och socialarbetare och, och ja, olika... Det. det finns ju så här Lugna gatan och massa olika... Det finns ju många eldsjälar i förorter som håller på med bokningsklubbar och försöker få unga personer att börja liksom boxas eller hålla på med MMA istället för att gå brott, mm. liksom. det Så det så finns det. ju mycket bra, men ja. det behövs väl mer, kanske? Ja, men jag kan tycka att man, man kunde ju prova. Man har ju har egentligen ingenting att förlora på. Att testa lite andra vägar. Och... Mm. Ja intressant, ja. vi låter det hänga David Får vi se vad andra tycker om det ja. Ha det bra, ja. okej ja. samma, hej Nu är Klara med mig och eh, Hallå, hör du mig? Ja, jag hör dig Hej, nu jag dig. fick jag med dig här Vad vill du säga för någonting? Jag tänkte på den här diskrimineringen på arbetsplatsen Den finns mm. För när jag var liten så sa min bror För vi har ju ett länds bakgrund Då sa han, det spelar ingen roll hur mycket du pluggar Du kommer aldrig, aldrig komma upp på topp Och då var jag så här, ja, ja Alltså, jag tror inte på det där det handlar bara om att plugga så kommer man någonstans vack. Men nu har jag tagit ut två masters. Um, alltså en kandidatexamen så tog jag ut två masters. Mm. Men jag märker att de jobb jag söker till så får folk som bara har kandidatexamen de här jobben. Men du, du, har du ett utländskt klingande efternamn då? eller? Ja, har mm. efternamn. Um, och så när man ringer till de här arbetsplatsen och frågar, men varför fick inte jag jobbet? Du är ju mer kompetent. Ja, men vi ansåg att det här var lämpligt. Man får ingen svar. Nej, det är, och det är klart. De säger ju inte så här. Det är för att du har invandrarbakgrund som vi tror att du inte är. Utan du, man, du känner dig själv att det antagligen beror på det. Men du får ingen bekräftat på det. Ja, och så, så har man... Ja, men invandrare, de har inte samma... Kom jag är nästan född här. Och mm. jag har pluggat alltså, i nästan halva mitt liv. Och jag har mm. Alltså två mån... Vad mer ska jag göra för att få ett jobb bara som egentligen som jag är i... i Alltså jag borde ju få ett bättre jobb än en, en längre jobb när man tänker på bakgrunden. Men man får inte ens det. Men vad, kan du känna så här i, i vad kan man säga, magkänslan att det är för att du heter som du heter mm. som du inte ens får komma på intervju ibland? Ja. Men det är svårt att bevisa men du känner så. Jag har inte samma Jag tänkte att jag började en fel på min CV. <laughs> vad är det som är problemet? Mm. Jag har meriter men jag har varit hos Arbetsförmedel och de har kollat igenom. Och jag har kollat igenom min CV Nej, det är inget fel... Mm. Det måste vara jättefrustrerande, fruktansvärt. Det är, är, är det, och det är det som får de här unga att lämna den. Nu har jag flera kompisar med min vän bakom, som bara, men jag sticker härifrån. för jag De vill inte bo kvar i Sverige? Nej, det är jättemånga. Alltså, eller, jättemånga ja, det är fyra, fem kompisar. Mm. som har antagligen dragit till Sydney eller till England, för de att det är där jag kommer få jobb. För jag vet mm. att det funkar bättre där. Ja men jag, nu, som sagt, jag har en kompis men hon, det är också sådana exempel tror jag vi har hela tiden. Hon eh, hade ett utländskt, eh, hennes pappa kommer från ett annat land än Sverige och hon hade hans efternamn då eh, och sökte jättemycket jobb med det men fick inga, fick inte ens komma på intervju eh, och det var inga, hon är inte utbildad så hon sökte ju sådana här liksom vad ska vi säga ganska enkla jobb och sen när hon gifte sig med en svensk etniskt svensk så kan man säga man ska, med svensk efternamn så fick hon plötsligt jätte var det jättelätt det för henne att komma på, fick hon komma på intervju med en gång och det är ju ingen slump mm. tror jag utan det, för henne var det så chockartigt att så här, shit jag bytte till ett svenskt klingande efternamn och plötsligt så är jag värd mer det är ju fruktansvärt mm men man märker det i akademinvärlden också när vi, ni vill läsa master jag och min kompis. Mm. Så fort man skriver den för bra och grammatiken är utmärkt. Och man kritiserar så som man ska göra på en master, PM eller mm. eh, inlämningar, mm. Då får man kalla sig till rum. Hur kunde du skriva det här? Var fick du det här ifrån? Men mm. så kan jag kan ju inte ha de här tankarna. Så, ja men det var grammatiskt var det korrekt. Men vad då kan jag inte skriva korrekt? <laughs> vad är problemet? Mm. Då, då börjar de misstänka att det är någonting bakom. Mm. Jag är det är fruktansvärt. Jag har väldigt svårt att sätta mig in i det. Men jag lider med dig. Det är, det är hemskt. Mm. Men det, jag tror att det är det de flesta inte förstår. Alltså de här. Men det är bara saker. Hur kan du inte få jobb? Ja, men prova att ändra ditt namn till Abdulaziz så får du se om du mm. blir kallad. Tack för att du ringde. Ha det bra. Ah, Okej. Okay. Ah, okay. Hej. Ja, det blir så här, jag blir så ont i magen när jag hör sånt här. Och det... Jag säger inte att det är en anledning till att börja bränna bilar. Men om man tänker så här strukturellt att man blir diskriminerad, man vill. För jag är helt övertygad om att de flesta människor som kommer hit från andra länder vill komma in i det svenska samhället, vill jobba, vill göra rätt för sig. Eh, annat vore jättekonstigt. Det finns alltid en liten minoritet som inte vill det. Oavsett varifrån man kommer, som inte vill göra rätt för sig. Men om, jag utgår från att en majoritet vill det. Och så vill man det och försöker, men man får liksom inte det gensvaret man vill ha. Trots att man lär sig språket, trots att man pluggar, kämpar, söker många jobb, försöker så blir man strukturellt diskriminerad för att man heter någonting. Det är ju helt fruktansvärt. 0200 111213 12 13, ringer ut med Cici efter pausen här i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i radio att vi pratar om upploppen i Husby, förorten till Stockholm i natt. Och det är ju inte första gången det händer, det är inte sista gången heller befarar jag och många med mig. Polisen säger till Aftonbladet idag bland annat att de, det här området då, Tensta, Rinkeby, Husby utanför Stockholm, att de tror en polis i alla fall, att det kommer ske ett polismord där snart för att det finns ett sådant stort polishat. Samtidigt säger många boende i området om man läser vad medierna skriver idag att poliserna använder övervåld de använder nedsättande rasistiska ord det verkar vara hopplöst men hur, jag vill ändå inte tro att det är det. Hur löser vi det här problemet? Vad händer i våra svenska förorter i miljonprogram? Och varför har de fått så dåligt rykte? För det är ju faktiskt en minoritet som råkar oss loss. Och hur kan polisen ha så lågt förtroende? 0200 11 12 13. Sudi, säger jag rätt då? Ja, absolut. Hej Sudi, vad tänker hej, du? Hej, hej. hej. Eh, det är precis eh, Cici, det du säger. Jag håller helt och hållet med dig. Vi börjar ju precis det härifrån som du har pratat nu. Att eh, det är ju så polishat just i det här invandringsområdet. Varför det? Många som kommer till Sverige, som jag själv är en av dem för 35 år tillbaka som jag kom till Sverige. Polisen mm. i våra länder, de jobbar ju helt annorlunda. Polisen i våra länder, de är ju bara emot folk. Mm. Tills man kommer till Sverige, man vet att... Nej, men poliser här i Sverige, de försöker hjälpa människor. De försöker göra alltså, sitt arbete. De försöker att vara med människor och inte mot människor tills man gör något dumt eller begår något brott. Det här mm. tar ju lång tid innan man lär sig. Jag tycker att det är just härifrån som man kan börja med. Mm. Att man kan inte ta in bara invandrare och tror att man gör något vettigt och rätt för dem. Man gör inte det. Som många gånger Ashwari pratar i sitt program att invandringen behövs ju i, i, i Sverige. Självklart behövs ju. Men mm. människor behöver ju ett arbete att gå till. Mm. För att känna sig behövd. För att kunna växa. För att kunna bidra. Det är så mm. man växer. Det är så man är förebild till sina barn. Mm. Det är klart, sig, polisen, även i hus eller in, inte även, i hus, det är invandrat ett område börja att jobba med föräldrarna med, med hela familjen mm. inte bara så fort man får in dem, då tror man att man har löst hela problemet, man ger dem ett bostad mm. socialbidrag mm. svenska för invandrare men, jag kan inte exakt så... vad som ingår i polisens arbetsuppgifter, men det, det borde ju vara social... och... mm. socialtjänsten och polisen borde ju jobba tajtare ihop direkt. Men för fråga dig så är du själv, bor du i något sånt här område eller hur, varför är du engagerad? Mm, nej men för att jag själv har ju en inlandare bakgrund. Jag har ju kommit till Sverige för 35 år sedan. Mm. Och vi har ju hyfsat kommit in i hela samhället. Jag har ju tre stora barn, alla har ju lyckats bra. vi själva båda jobbar ju, men jag ska inte glömma det att jag själv i grund och botten är invandrare. Och jag lider med det som händer. Det är klart det som händer i Husby. Det som händer i Malmö. Enda sättet som ungdomarna blir sedda. Det är ju när det händer något. Då börjar man prata om dem. Mm. Det är precis när det är val. Invandrare, homosexuella och så handikappade blir populära. Var fjärde år? Mm. Precis, var fjärde år. Blir men blir för... det jättepopulära. Men du, du var inne på något väldigt intressant. Allt, allt var intressant, men det du sa i början så det om att eh, för må många som kommer till Sverige från andra länder, mm. i deras hemländer så är polisen korrupt, vill bara illa mm. eh, och så vidare. Ska, ska svenska samhället, staten, bli bättre på när man kommer hit som nyanländ och informera om polisen är här för att hjälpa er, inte för att motarbeta er? Mm. Det är ju det jag menar. Det är ju så jag ville komma fram till att man ska veta hur polisen jobbar i Sverige. Jag menar det måste ju det finnas är... en kunskaps- eller en, en informationsbrist där på något vis. Exakt. Det är ju där det brister. Mm. Och precis Innan det, det var ju någon kille som jag kommer inte ihåg tyvärr vad han heter, men han körde taxi. Mm. Så han sa att det är den enda svenska som man ser. Det är bara som de som jobbar i olika myndigheter. Mm, och då blir ju... men även, mm. även, även där finns inte någon invandrare som har något vettigt arbete. Och du vet ju själv att det finns en massa invandrare med bra utbildningar. Som antingen mm. de är taxichaufförer eller de är städar. Eller de jobbar mm. i en affär. Ska det behöva vara så där. Vi invandrare, vi är så gulliga och fina och jättesnälla... Så fort vi är underläge. Så fort vi vill komma upp och konkurrera med svenskar. Då är det taggarna utåt. Mm. Det ja. är så. Sissi, mm. jag vet vad jag pratar om. Mm, du har bott i 35 år. Mm. Ja, nej, men exakt. Jag har bott i 35 år. Jag har, ju, jag har varit tuff. Och jag har ju verkligen slått för att kunna komma in i samhället. Och jag tycker att det var bättre tider då. Nu tycker jag synd om invandrare som kommer hit. Jag, mm. jag verkligen lider med dem. Tack. För att jag jobbar mm. mycket med dem också. Mm. Och jag verkligen lider med dem. För att de har inte det bättre här än vad de har i deras länder. Och mm. de, vissa pratar och säger rakt ut. Alltså där som jag bodde, jag hade ju mycket bättre än vad jag har här. Alltså vad är det för invandrarpolitik som som Sverige har och då tror jag att de gör ju jättebra att de har gjort för att gränserna tar ju in invandrare men de har ingen program nej jag tycker också, vi kan prata hur länge som helst men jag ska bara avsluta och säga det det är ju ett problem att det inte finns fler inom polisen eller socialtjänsten med invandrarbakgrund invandra själva för att då blir det väldigt mycket vi och dem att det sitter en etnisk, vad ska man säga, svensk där på andra sidan och så känner man sig så att där måste ju polisen eller samhället jobba med att rekrytera bättre också. Att det finns men en identifikation. Jag håller med dig, men inte bara det. Det får vara svenska poliser. Men, ja, ja men en blandning är väl bra. Självklart. Men i nödfall, innan de blir utbildade. Vi kan inte sitta och bara titta på vad det som händer i, i, i samhället alltså på det här sättet som det går, det går verkligen åt skogen invandrarpolitiken mm. i Sverige är åt skogen och jag vet inte när regeringen ska vakna och ha ett mm. viktigt program. Sudi, jag, jag tackar dig jättemycket ha det bra. Tack. Hej. Hej. Vi måste ta nyheter. Du lyssnar på Radio 1. Otroligt mycket intressanta samtal och fler lär det bli. Ring du också om du har saker att säga om, om det som hände i Husby nu i natt eller överhuvudtaget om segregationen i våra förorter. Bilar brinner, stenar kastas mot polisen. Samtidigt så upplever många att polisen har ett stort frakt. Och, och det har vi ju... Varit med om för polisen har kallat människor från andra länder för nedsättande saker och det är ju inte bra någonstans 0200 11 12 13 ringer ut med Sissi efter nyheterna här i Radio 1 101.9 Radio 1 Radio 1 Sverige är ett land med väldigt många olika etniciteter. Människor som har kommit hit från alla världens hörn. tycker jag vi ska vara stolta över. Vi har religionsfrihet. Eh, vi har ju en demokrati som i mångt och mycket, tack och lov, fortfarande fungerar. Men vi har också stora problem med segregation, tycker jag, i Sverige. Det är många som håller med mig. Eh, utan att på något sätt vara rasistisk så tycker jag att vi har en integrationspolitik som har fallerat i mångt och mycket. Vi kan inte ta hand om människor som kommer hit längre i samma utsträckning. Eh, varför vet inte jag? Jag är inte politiker eller statsvetare. Men så pass mycket har jag gjort reportage och pratat med människor och sett, sett mig omkring i Sverige- och varit i utsatta områden, att jag vet att det finns ett stort utanförskap. Inte bara bland människor med utländsk bakgrund utan även många så kallade etniska svenskar lever i barnfattigdom, barnfattigdomen har ökat i Sverige och så vidare. Klyftorna har ökat generellt och en integrationspolitik, enligt mig, går ju ut på att människor som kommer hit ska känna att man är välkommen. Det är rättigheter, det är skyldigheter. Eh, om man hamnar utanför med liksom en gång, om man blir segregerad och upplever ett utanförskap, en misstro, en diskriminering, då blir, det också inte kanske, då blir inte viljan att ta sig in i samhället särskilt stor. Det blir som en stor, ond snöboll på något vis, som Moment 22 och bilar brann igen i natt i en förort i Stockholm till Stockholm Husby- eh x antal personer skadade, så jag vet inte exakt hur många men polisen upp, eh, har idag sagt till media att det var väldigt hetsk stämning eh, skadade poliser eh, många som har mobiliserat sig mot polisen och man är rädd många poliser upplever att de är rädda att rycka ut i de områdena det har till och med vittnat som att det rings falska larmsamtal till eh, SOS Alarm för att polisen ska komma och så ska man sedan kunna ge sig på polisen så polisföraktet är väldigt stort varför är det det? Och varför tänder man eld på bilar? Varför eh, beter sig de här, framförallt unga människorna helt hänsynslöst? Vad är det som har gjort att de har hamnat i den uppgivenheten och det är raserit? Ring inte till mig Sissi Wallin i Radio 1 idag och prata om det här. 020, 11 12 13. Daniel hallå. Daniel, hallå. Hör du mig? Ja, hej. Du bor i Husby? Ja, jajamän, var du ja, ja. Såg du eller var du med om det som hände i natt? Nej, så alltså, min lillebror ringde mig och sa att kom och plocka upp mig härifrån för att det var polishundar och poliser överallt. Han var rädd att de skulle plocka upp honom. För han är också ung som de andra. Men han, han var i centrum och kollade på vad som pågick där i centrum. Mm. Han var nyfiken och ville kolla mm. helt enkelt. Nej, alltså hans kompisar var i centrum. Så de satt där. Mm. Och så var det 12-13-åringar som kastade sten och allting mm. polisen Men själva grejen är att de ungdomarna, det är inte... Alltså det är deras fel men samtidigt det är politikernas fel. På det, vilket sätt har, tycker du att det är politikernas fel? De har stängt fyra ungdomsgård i Husby där 15-16-åringar kunde gå på. Nu har vi bara en och det är bara för 12-13-åringar. Vad ska de andra göra? Mm. Ingen av dem jobbar. Ingen, ingen har någonting att sysselsätta sig med. Hur gammal är din lillebror? Han är 16 så han, han och hans kompisar, de har inget att göra. De får glida runt nej, i husby. Men Lillebro lillebror jobbar som tur. Men mm. men de flesta Jag... 16-åringar jobbar ju inte när de inte går nej, i skolan. Så. Nej, faktiskt inte. Så det finns, grej... det finns en stor uppgivenhet då, eller? Ja. Och grejen är att ungdomarna måste sysselsätta sig. För annars samlas de 12-13 personer. Då hittar man på någonting. Och de hittar bästa ursäkten att polisen har skjutit en oskyldig människa. Men tror du att de tycker att det här är roligt om att tända eld på bilar? Eller varför, var, vad driver de då? Är det bara att de är uttråkade? De är, de är uttråkade och sen vill de ge tillbaka. De säger att vi har hamnat utanför. Och på det här sättet kan vi vad heter det? Kan vi ta vår revans? Hämnas på något vis? Ja. Vad, vad, hur går snacket i Husby nu? Är det, är det många som är rädda, arga? Ja, alltså de äldre familjerna är arga men Föräldrarna kan inte göra så mycket. De kan inte ha så mycket kontroll över deras barn faktiskt. Nej. Vad säger de för, det här ger ju inte direkt Husby som förort ett bättre rykte. Är det farligt att bo i Husby? Skulle Nej, du säga Daniel? Alltså, Husby, har det har aldrig hänt någonting där. Alltså, på fem, sex år jag har jag inte hört någonting om Husby. Nej. Och det är Tack vare det här att de stängde ner ungdomsgården. De har varit stängda nu i tre år och det är nu det har börjat komma igång. Alltså. Och. Har du någonsin sett någon politiker i Husby hälsa på? Ja, någon... Ah, några från Socialdemokraterna. och Jag ska vara lite mer direkt på saken. Det är som Moderaterna tog över. De har förstått hela vårt område. Jag tror inte att det att jag är emot Moderaterna genom politi politisk form. Alltså, grejen är att jag är egen företagare. Mm. och Det är med att Moderaterna har tagit över, men... Om det gynnar mig är det inte bra. Det måste gynna allihopa där jag bor. och Det gynnar inte oss folket som bor där. Det bolliga alliansen. Alltså. Mm. Vad ska du säga till din brorsa nu då? Är han, är han rädd eller är han arg han är, på polisen? Är, eller vad nej, känner han? Han, är bara rädd att han, ska, han är bara rädd att polisen ska plocka upp honom också. Och säga att ja, du var med och inte dit. Mm. Men det är så mycket bevis att han var inte där. Det är ingenting. Men du vet, det är själva grejen att man blir misstänkt från polisen. Det är inte bra. Nej. Det allt det där. Tack snälla för att du ringde. Ha det bra. Tack själv. Ha det bra. Samma. Hej. Hej. Ja det är ju väldigt beklämmande Jag, jag känner mig så här jättenaiv och dum Som, ah, dum känner jag mig inte Men maktlös på något vis man vill, ju, man vill ju hjälpa till Jag vill dra mitt strå Jag bor i ett väldigt homogent vitt område I Stockholms innerstad Och jag kan åka ut i Husby efter jobbet om det. Så, men Vad ska jag göra, vad kan jag som medborgare göra och Som journalist kan jag ju rapportera såklart Men annars va? Jag vill ju på något sätt Inte bo i Sverige ett Sverige som är så här segregerat där, som, som Daniel precis sa, man har stängt fyra fritidsgårdar så ungdomar över 13 år i Husby har ingenting att göra. De har ingenstans att gå. och Jag kan bara se till mig själv när jag växte upp, som jag sa förut, i ett väldigt vitt medelklassradhusvillområde på västkusten. Vi hade ju tråkigt för fritidsgården hade stängt. Den var öppen så här två kvällar i veckan, två timmar. Så vi drog ut och åkte moppe, gjorde dumheter. Spark jag minns att vi sparkade ner lyxstolpar längs en hel väg. Så man kastade sten på dem, man sparkade. Vi kastade sten på bilar. Framförallt några killkompisar hade. De, de var ju rikemansunger. Alltså deras föräldrar hade de största, finaste villorna vid vattnet. Och de var så uttråkade. Så att, nej, men vi busade lite, vi gick i sjuan åttan, Så det gick vi upp på ett berg och grupptryck kan ju göra väldigt mycket med unga människor tog upp stora stenbubblingar och kastade på bilar som åkte förbi. Det var bara rent tur att ingen blev skadad. Och Jag skäms över det här idag men jag var ju 14-15 och hade ju inget konsekvenstänk så. Så jag tänker om vi kunde göra det som hade bra hemförhållanden föräldrar med hyfsat med pengar, bra socialt skyddsnät runt oss hur, hur 17 är det inte då man bor i Husby och är socialt utsatt på ett helt annat sätt och inte har någonstans att ta vägen Jag ursäktar inte det här beteendet Jag försöker bara förstå mekanismerna bakom Ring mig cissy 0200 11 12 13 Johan hör du mig? Hallå hallå Hallå hallå Hej vad vill du, du ville säga någonting till Sudi som ringde förut <går> Ja alltså jag förstår inte var, var, var, varför det är så synd de invandrarna förut om alltså, vad, vad hon har bott här i 35 år och hon vet så mycket men, men alltså, är det så otroligt beklagligt för invandrare då får de väl flytta tillbaka hem då jag tror alltså, hon menar det... att, att man känner sig utanför för att man inte blir någon som en ond cirkel. man vill komma in i samhället men man släpps inte riktigt in Men de har väl samma förutsättningar som, som alla andra alltså de, de, de har ju rätt att lära sig språket mm. ja Ofta har de ju släktingar som jobbar inom restaurang, frisörsalonger och så vidare. Då har de ju ganska lätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ja, jag är ifrån nu bara fixa mycket här. Nej, men vi hade ju en annan tjej som kallade sig för Klara som ringde förut. Hon hade två masters, alltså hon var väldigt välutbildad och hette då eh, hade ett utländsklingande efternamn. Och hon sa att. Eh, då hon har nästan givit upp. Och hon var ganska övertygad om att det var strukturell diskriminering. Att man får inte ens komma på intervju även om man kan språket jättebra och är välutbildad. Så så sett så är det väl... Jag, jag, jag känner inte till det. Alltså, jag jobbar på ett företag där vi är överrepresenterade av invandrare. Poliser har en förtur. Invandrare och poli, in, har en när de så söker som, mm. som poliser. Vad tycker du om det då? Att de har kvoter, det är ju kvotering kan man säga. Ja, men det, alltså, det är ju... Det är väl ingen fel i det tycker jag egentligen, men, men att. Alltså, kraft är det väl eller är det väl fel, men, men alltså, ja, det är väl bra, bra för dem liksom. alltså, Men så att vårdcentralen som jag besöker, det är bara invandrare och läkare på, på den vårdcentralen och, och det är väl inget dåligt yrke. Uh, alltså, jag tror man måste kämpa lite och, och jag menar, jag spelar boll hela dagen när jag var liten och, och kom in i, i, i det så att säga, och sen. Sen tycker väl vissa att det är roligt att vara ut och analysera och så andra saker, men, men alltså, eh, man måste ju kämpa lite. Men tror du att det är så enkelt att säga så här, ryck upp det för hade man inte ja, gjort det om det hade varit så enkelt då? Ja. Jag tänker alltså på alla arbetslösa, det finns ju massa arbetslösa så säga, sven etniska svenskar också, varför skärper inte de sig bara? Eller folk som ja, går på i sjukskrivna för psykiska problem, varför skärper man sig inte bara Alltså det kanske är någonting idag som, som gör att ungdomen är förslappad på något sätt. Jag, jag vet inte riktigt vad det är. Men, men jag tycker allmänt att, att ungdomar är ganska slöa och oengagerade. Och vill att ha det serverat på ett filmerfat. Liksom. Men, men jag stod i disken när jag var ung på någon lokal restaurang Och jobbade med uppåt liksom på, på alla möjliga sätt. Man får ta det man får. Det räknar inte att man får ett bra jobb direkt. Utan det, det får ju kämpa lite. Att, äh, men, äh, men kolla på Europa, där är ju invandringen alltså där är det mycket större problem med Grekland, högerstemma grupper slänger ut invandrare från sitt land nu och, och Italien och Spanien, det är ju jätterasistiska länder. Så, så jag förstår inte riktigt att Sverige skulle vara rasistiskt så, det, eller, eller behandla invandrare på. Det finns säkert grupper som, som det är så också, men, men jag tror inte vi överrepresenterar det. Jag tackar dig för ditt samtal. Vi, vi får låta det här hänga så får vi se om någon reagerar, här, hörru. Ja. Har det är bra. Okej. Okay. Tack, tack. Hej. Hej. 0200 11 12 13 är numret du ringer och Micke är med. Hallå. Hej. Micke heter jag. Hej Micke, vad tänker du? Jag tror att problemet är lite djupare överhuvudtaget. Jag kan tänka mig att först och främst, om man kommer hit som invandrare mm. så om, se sig själv Om jag skulle vara en invandrare och flytta hit. Jag känner mig ganska tacksam att ett land tar hand om mig och det. Mm. Men däremot skulle jag vara född här. Eh, att mina, ja, nu är mina båda föräldrar från Finland. Men det hör inte hit. Men att vara född här eh, och vara född i just Husby. Det tror jag kan bli ett problem. Hur då tänker du? Eh, jag tror att då, det eh, är det inte bara att flytta därifrån när man är tre. Eh, och sen tror jag att man blir uppfostrad på något sätt, eller man hamnar någon, på ett sätt utanför samhället bara av att bo i Husby och ha ett utländskt namn eh, som i vissa sammanhang kan klinga illa om man söker jobb eller så när man kommer upp men, eh, så. men jag tror att det är mycket eh, och sen om man stänger ungdomsgårdar och allting jag tror att de blir mycket här vi- och dom känsla mm. i alla fall, jag hittar inte riktigt orden här men eh, jag tror att dagens ungdomar som lever upp i sådana här områden upplever ett vi- och dom känsla jag tror inte att de är rastlösa som måste springa ut och elda upp bilar bara för att de inte har en ungdomsgård, egentligen, faktiskt. Utan jag tror att problemet är djupare än så. Va, va, om du bara får analysera lite mer, vad är det som... Säger så här, tristess, eh, ingenting att göra, det är samma sak. Vad kan, är det för? Att, är de liksom ouppfostrade, eller vad är problemet då? Nej, jag, jag tror eh, att det eh, är rastlösa det, då så, hänger man väl hos en bolag och spelar playstation eller någonting, men eh, Eh, visst finns det saker att göra och eh, jag vet till exempel att svenska bostäder har ju gjort enorma resurser på basketplaner och allt möjligt i de här områdena. Mm. Så att, visst finns det saker att göra och jag tror inte det handlar heller om uppfostran. Eh, jag, tror, ja, jag vet inte exakt vad det är men det är säkert massor med olika grejer. Men jag kan tänka mig om man försöker leva till hur det är faktiskt bara född där. Eh, mm. Första åren så kan det ju inte flytta bara. Du måste ju bo sina föräldrar. Uh, och man är, uh, just den här segregationen överhuvudtaget. Mm. Vi är ju vi och dem. Här bor vi, och de andra ser annorlunda ut, och de bor där. Mm. Bara det tror jag. Som den här uh, uh, dödsskjutningen, när polisen var där, så stod det ju faktiskt ungdomar och skrek att ni ska inte komma hit till vårt område. Nej. Men, Men det ja. blir ju mycket så här, precis som du säger. När man, om, om man blir lite isolerad på en plats, det är samma sak som det finns ju. Jag tänker på det här gamla Janne Josefsson reportaget när de ville bygga en flyktingförläggning. Eh, nej, det var något boende för missbrukare tror jag. Men utanför Göteborg någon fin förort. Då var jag så här nej, inte här. Och ja, det är precis samma sak. De tycker att på Järsholmen tycker många som bor där av botta generationen att det här är vårt område så man känner ju ja. ofta en den patriotism liksom. Ja. Jag tackar dig för ditt samtal. Har det jättebra. Ja. Okej. Okay. Hej, Hej. Eh, vi tar en liten paus sen är jag och Cissi tillbaka här i Radio 1 och så pratar vi mer, vi har hyfsat mycket tid kvar så du kan ringa och prata om det som hände i Husbynatt, men överlag stort om bilar som brinner stenar som kastas på polisen hur ska vi, hur ska vi lösa tillsammans vems ansvar är det framförallt att lösa de här segregationsproblemen vi har i Sverige idag 020 11 12 13 är numret 101,9 Radio 1 Sissi Wallin Välkommen eller välkommen tillbaka till CC Valin här i Radio 1 denna måndag. Vi pratar om det som hände under helgen framförallt i natt i Husby, en av alla förorter till Stockholm. Det har brunnit bilar förr i våra förorter. I Rosengård utanför Malmö så sägs det att polisen inte eller andra utryckningsfordon, de brinner till exempel brandkåren eller ambulans vågar inte åka dit utan poliseskort och så här kan vi inte ha det frågan är vems fel är det eh, vi har många teorier här men det vi kan enas om är väl att så här kan vi inte ha det sen så går åsikterna isär så ring in till mig och prata om det här 0200 11 12 13 Rikko hör du mig Ja hallå Hej Rikko, du har blivit misshandlad av polisen Det var ordning vakter. Var det nu och... eller var det var det nyligen eller länge sedan Det var i 2007 Hoppa på mig sju stycken ordningvakter. Utanför de drar och Va, de drar Hade mig. du gjort någonting eller var du oprovocerat? In, in, ingenting. Det finns kameror, det finns allting på plats. Flera hundra kameror i stan finns. Mm. Och eh, De drar mig in plats och sätter handbojor på mig. Och jag bara frågar vad händer, vad de ser. Kom in, då. gilla att du svenska tjejer är hjärta och då de, sen sitter han boja på mig. Då de drar ner min byxor en, Några av dem misshandlar mig i ansiktet Då de uh, Tar foto med deras mobiler Jag försöker sitta på golvet mm. Att, uh, När de drar ner min byxor Då uh, blir blodig på ansiktet efter några minuter och En skriv, skriker på mig Det, Jag säger, vad håller ni på? Eller, då de ser Här ordning ordningfaktlager ordning ordningfaktlager Och sånt och, då, när polisen är på plats, de öppnar hans bo och sånt. De, de tillkallar polisen, polisen sen då? Ja, det ja, därför de har gripit mig. De, har ringen, de kan inte göra någonting efter det. Jag Nej. kan gå och anmäla dem. Men kom polisen... kom polisen sen då? Så polisen kom till rummet efter några, jag vet inte, tio minuter, 15 minuter vad de gjorde, vad de gjorde. De tog min blod på deras hand och vakternas hand. Jag frågade polisen. Och så jag tror inte en poliser jag visar mig deras brika via poliser. De var med i uniform. Mm. Då har jag eh, fråga att de ska ta deras eh, mobiler De har tagit. Fot, de fotograferade mig. De ser eh, har du uppstritist polisen ser till mig. Mm. Och vi kan vara jag svensk medborgare i många år. Mm. Då de frågar har du ett därför jag hade blod på deras händer på ordning händer. Mm. Då polisen tar mig på en bil. Då jag pratar med poliser. Jag säger att det finns kameran. Ni går och kollar på kameran. Vad har jag gjort? Och vad är för land? Vad är för lag? Endast jag hörde de säger att det här är inte ditt land. Sa polisen också det? Ja, polisen säger det är inte ditt land. Gå bara. De släpper mig. Vi Då jag vänder mig till polisstationer. Jag ber att träffa polischefen. Jag ber dem att kolla på kameror och jag frågar varför de har gripit mig. De säger att du har fått efter en kvinnlig ordningvakt. Okej, okay, vad har jag gjort? Det finns kameror där. Det finns, Men du hade alltså äh, inte gjort någonting. Så vi har rätt Jag det. har inte mm. gjort någonting. Jag har Nej, jag bara vill någon... bara... Inom jag går ner. Eller de har tagit och gript person. De bara vill fixa upp det. Eller någon gillar inte dig. Eller de mm. håller på att leka vad de leker. De drar ner din byggsjul. Då jag ringer till Human Rights. Jag ringer överallt. Ingen mm. hjälper. efter jag, jag går till sjukhus. Det finns allting då, då i på sådär sjukhus, på SOS. Mina skådor och allting. Mm. Human Rights skickade mig till uh, Discrimination Bureau. Discrimination Bureau ser vi har 120 fall. Som svenska ordningvakter. Eller mm. poliser också har gjort samma saker jag frågar vad jag får, det här är Nobelland, hur ska hända sånt? De säger, du kan bara gå ut från Sverige, vi kan inte göra någonting. vi fick ser... ingen upprättelse, Riko? Det är många gånger, jag har anmäldt svenska regeringen på ett tortyr. 120 caser finns hos diskrimineringen, det var 2007-2008. Mm. Vi fick ingen svar, de säger att de har inte pengar att skicka till human rights court, domstol och sånt. Mm. Och jag undrar hur många folk har stött på sådana här saker. Och kriminellerna, rasiska krimineller som sitter i svenska regeringen och poliser och vakter. går ostraffat. Mm. Förstår du? Och det händer sånt. Och det händer... Jag var jättesur. Jag skulle göra vad som helst. Men mm. vad, vad känner du idag? Det här var några år sedan. Vad känner du idag? Har du tappat allt förtroende ja, ja. Jag berättar, för polisen? Och... Nej. Ja, ja, inte alla poliser. Det finns bra poliser också. Mm. och jag är säker på det det finns bra politiker också men tyvärr, Sverige har en useless uh, justice minister eller jag kallar henne kriminellen Patricia Ask mm. och det andra runt henne skickar folk på gatan och de har uh, det är en fälleri som EU har gjort Graniterna är öppet, de går på gatan och frågar folk legitimation är det mm. inte mm. förstår du, det? folk har ingen troande på polis det är inte mig bara, det är många folk jag har hört Ungdomar, de går bara ut polisen stannar, hoppar på dem. Ja, ah, det är du ser ut som, som lätrafter. Mm. Människa kommer från fotboll, han spelar fotboll, de hoppar på honom. Ungdom, 18 år. Och hur ska folk tro på polisen längre? Mm. Jag, tackar, och, jag ja, tackar för ditt samtal. Ja, en, en sak, en sak. Mm. Jag har en video och skriv till alla världsledare att vakter och poliser ska bära kamera på deras uniform. Det finns den här teknologin. Mm. och en unit från folket alla ras som finns i Sverige från uh, spanorer, araber, turker, allt med kunskap, akademiker mm. en unit sitter kollar med uh, jurister också, de, mm. när det behövs de tar fram videomaterialet de kollar upp polisen, de kollar upp ministrar mm. uh, det, det behövs, en unit sant? och jag, den är på Youtube jag gör det brev, jag skrev brev till Obama till Gordon Brown Mm. Och jag har svaret fram dem också. Det finns i Youtube. Det heter okay. Brutal Badge. Brutal Badge. Brutal vi har upp det. Tack snälla nej, för att nej, du... Det har du har... Vi måste ta nyheter, jag är ledsen. Okay. Men jag tackar för ditt samtal. Ha okay. det bra. Brutal Badge, folk ska kolla på den. Okay. Och på vi får kolla på okay. den. Tack. Ja, tack så Hej. Du lyssnar på Radio 1. Det var ingen rolig historia, men den kanske var viktig, antar jag. 0200 11 12 13 ringer du mig, Sissi, efter nyheterna. 101,9 Radio 1. Sissi Valin. Jag skrev precis på Twitter. Jag heter Sissi Valin där i ett ord om man vill följa mig. att. Eh, jag tycker alla svenskar, inte bara politiker eller journalister alla som bor i Sverige borde besöka ett område i sin egen stad där man vanligtvis inte rör sig för att vi pratar om det som hände i Husby i helgen framförallt igår här hos mig Sissi denna måndag bilar sattes i brand, poliser fick stenar kastade på sig och andra sidan av myntet är att många husbybor, Husby husbyen Husby förort utanför Stockholm för övrigt, vittnar om att poliserna använt övervåld, bussat hundar, polishundar på helt oskyldiga ungdomar och mitt i allt det här så finns det ju ett väldigt stort segregationsproblem och jag kan bli väldigt beklämd när jag hör politiker inför val då fina att åh det är så viktigt med alla ska med i förorten Men hur ofta har den här politiker som bor i en jättefin villa någonstans varit i en förort på riktigt, inte bara åkt dit och hållit något såhär klyschigt tal utan faktiskt pratat med människorna där i sin vardag och åkt dit och käkat en lunch och hur ofta åker människor från Husby till typ Lidingö och äter en lunch? Det kanske är lite logistiskt knöligt, men ni förstår vad jag menar. Och det är det Sverige jag inte vill ha. Jag vill inte ha ett Sverige där vi är väldigt segregerade. Jag brukar ta Storbritannien som exempel. Jag har bott, inte botta permanent, men jag har varit mycket och bott i perioder i England. Och... Eh, de har jättemycket problem med fattigdom och utanförskap. Det ska man ju inte glömma. Men det som är fint om man ska se något positivt med London till exempel är att de har lyckats mycket bättre än till exempel Stockholm med sin vad jag tycker i med sin integration. För där är det, vis det fortfarande segregerat. men... Det, vilket område du än åker till- om du så åker till det snoffsigaste området- så finns det människor med, annan, med annat ursprung- än just brittiskt från början. Det går runt män i turbaner- kvinnor i nickabs, slöja. Eh, och det är ett mycket mer eh, integrerat samhälle. Sen har de såklart diskriminering och allting sådär. Men Sverige är så här, åker ut till en viss villa för i något lite finare område- så är inte en människa som inte är vit- i stort sett, om inte någon då kan vara adopterad- det var som en inringare förut sa att... Eh, nu har jag namn afasi här, men han är finna påminna mig vem det var som sa det. Men vi har pra pratat med väldigt många idag. Men en kille som ringde och sa så här att eh, många som han möter i Husby har aldrig ens pratat, ungdomar har aldrig ens pratat med en så kallad etnisk svensk. Och de är 15-16 år. De har inga kompisar som är etniska svenskar. Eh, skolan där de går är bara barn med invandrarbakgrund. Och det är ju inget fel egentligen. Eller det som är felet är ju att det blir... Precis som när jag gick i skolan som var helt vit. 600 elever, inte en enda person med invandrarbakgrund. Det blir väldigt stängt. Och det skapar ju inte förståelse. Ring mig 0200 11 12 13 Och ska vi se, Carl har väntat ett tag. Hör du mig Karl? Ha, hallå, till Carl här. Hej, vad tänker du? Jo, det här med problematiken här i huset, Det är ju det är lite taskigt att säga att det är polisens fel och så vidare- men över, överlag anser jag att det är politikernas fel därför att man har försökt tala om det här flera flera gånger, det är precis som du nämner nu ska alla med hit och dit och så gör man ingenting, utan man stänger ner alla fritidsgårdar, fritidspedagoger finns det knappt mer, och kör runt i Stockholm City eller åker runt ja, i förorterna på nätterna, då ser du att alla McDonalds till exempel fungerar som fritidsgårdar mm. där folk på står i hänger och sen blir det ju den här Gängmentaliteten. Ja, men, vad fan, det går inte bara att sätta barnen i sysselsättning och lösa deras pro problem. Det är ett beting här. Föräldrarna kan se välutbildade och får inte ta på något jobb bara för integrationen misslyckas då. Va va va vad händer då? Våra politiker ser inte det här. Alla andra partier utom SD har suttit och pratat om det men aldrig tagit tag i det. Men det var ett en beröringsskräck. Det, det upplever jag ja, i alla fall. Precis, ja. Och det är därför SD då. Kom, lyckas komma in och säga, ja ah, men jag har en enkla eh, lösning på problemet. Slänger ut alla så, så är det klart. Det är inte så jäkla enkelt. Ja, det är inte riktigt det ST säger, men de är väldigt, eh, ja, jag håller ju inte med ja, dem om man, det, man säger så. På ett partiprogram så är det typ, var och ett problem, allting från om ont i huvud eller har dåligt på jobbet, så är det <laughs> men, Ja, ja. då? så är det liksom ingen politik, va? Men de är tyvärr väldigt vältaliga. Och man gör, det är ju så här att Trots allt är det ju folk som har röstat på SD. Det är alltså demokratiskt rätt man har om man vill bilda ett sådant parti. Men mm. då ska de exponeras. För ju mer de exponeras desto mer hör alla att de har inget att komma med. Så vad jag tror är att politikerna måste ta tag i det här. Det räcker inte att pumpa in poliser och poliser och återpoliser. För det blir ett jäkla krig där de här förorterna. Det är mm. vi mot dem som du sa. Här är vårt Husby. Här är vårt ränkeby, Här är vårt Rosengård. Och det är vi mot poliser. Det här är det sista vi har. Mm. Polisen är våra fiender. Och då är det klart att det blir såna här, eh, såna här eh, konflikter. Och jag ser inte att de inte, har rätt, att de inte har skyldigheter. Bara för att råka vara invandrare så är det klart att de har skyldigheter och rättigheter. Om mm. vi ska lösa det här överlag på riktigt. Då måste våra politiker ta tag i det här och, och ha så att säga, en helt annan inställning till det. Till exempel, vad kan vi göra här för människor som kommer hit och är välutbildade? Kan vi hjälpa in dem på något sätt? Mm. När folk kommer som är välutbildade utomlands. Och sätter sig på de här svenska kurserna. Så är det fine. De här människorna som lärde dem svenska brinner för det. Men det är klapp på huvudet. Och ja, ni har inte så bra koll. Men tittar man så, så är Sveriges universitet De är på fjortonde plats. Det är inte 10 to topplistan. Och alla de universitet universitetsomländerna. Mm. De det är andra. Det kan vara Indien, England, USA, Frankrike. Sverige är långt ner på den listan. Och här har vi välutbildade människor som får... Ja, jag kan tala för Stockholmare som jag talar. Bår i Stockholm. Mm. Våra taxisstockholmschaufförer, det är världens mest välutbildade taxichaufförer. Och det är tragiskt. Mm. Politiker... Och sen måste man kunna språket hyfsat också för att få ett jobb. Det förstår Eller... ja, det är... Kan du bra engelska så kan du klara det långt också i för sig. Men... Ja men absolut. Jag ser inte emot. Men vad jag säger är att det blir fel. Det blir så mycket fel när man ska få in människorna. För att allt, allt de här människorna vill är att jobba. Då säger någon så här, ja, det är inte sant. Ja, men det finns väl grötig överallt, självklart. Men mm. människor drar från sitt land för det är krig och massa jäkla terrorisering och massa skit är väldigt klart om de vill komma och få en ny chans. Borta mm. bra hemma, bäst fine, Men man mm. måste också lära dem svenska på riktigt och inte klappa dem på huvudet. De är mothållen och säger: Vi gör allt för att komma in i det här samhället. Mm. Då måste man också säga se till att det finns en ingång in i samhället. Va? Absolut. Mycket bra kloka saker. Tack snälla, Karl. Har det bra? Tack, hej då. Hej då. Ja, det var mycket på en gång där, men jag, jag, jag håller med honom i väldigt mycket. Självklart så måste alla bjuda till, och jag tror att Omid är med. Hallå. Hej Hej, du hade en historia du vill berätta. Ja, faktiskt. historien kommer vi fram först senare. Men jag tycker jag får tacka er som ni tar upp den här. Och ni bryr sig om lite grann, invandrare, faktiskt. Ja, självklart. Jag håller inte tycker med den här som skulle hända det här. Därför när man kommer hit och man bor här och man har takit över huvudet så man ska känna sig hemma. Ja, det försöker vi göra om någon låter oss. Mm. Därför vi... Alltså, jag har själv upplevt Jag jobbar, jag kör taxi, jag jobbar... Alltså, jag har jobbat i den där rikas äh, området som Sarsjövaden. Mm. Ja, det nyligen har hänt, liksom... Alltså, vi hade ringt till väktare. Vi hade ringt till ordningsvakter. Och de lämnade den där killen därför han var en rik upp, upp, upp barn. Och, äh, och sen kom polisen. Så polisen sa att ah, han sparkar på tåget. Jag jobbar på tåget. Och sen efter fem, tio minuter hade han ligger upp tillbaka... Mm. Och då sa liksom, vi till polisen, vad fan du tog härifrån? Han hade skjutsat hem honom. Mm. Skulle göra samma sak med en eller andra barn, då lär sig dem. Och jag, jag, jag tycker liksom, behandlar du bra så alla vi är människa. Det spelar ingen roll, liksom, vit och svart och sånt. Vi alla är människa, vi fungerar samma sak. Mm. Och jag, jag tycker man ska ha respekt för varandra, det, det är i första hand. Och, och sen är alltså, invandrare är barn, så speciellt jag har, ett, liksom, för, jag har ingen förtroende för polisen. Varför har du inte det? Därför jag, jag och min lilla bror åkte från motorvägen och andra sidan om motorvägen så polisbilen passerade som jag inte sett den än. Och sen svänger jag efter tio minuter och så stoppar det och så frågar jag mig, vet du varför jag har stoppat det? Jag sa nej jag vet inte varför du har stoppat det men kanske ni, ni gör kontroll så alltså, ni har rätt att göra det. Så jag är en och jag kan blåsa så här, nej men du hade inget bälte. Jag sa men vadå jag har inget, jag har på mig bälte. Och, jag, och då sa han till mig, du vet det jag är polis. Och ja, då sa men ja, då tycker jag kanske jag är blind. Men jag ser det, du är ju uniformen, du har polisbilen och allt. Jag säger men ja, men du ska ha den där batten. Jag sa, men jag har inte gjort det. Jag har försökt att vara snäll och vara respekt. Jag har respekt för polisen, det är självklart. Men jag försökte liksom att visa respekt för honom. Men när han sa, han började liksom helt, hans spår ut och liksom blir rasism och så här. Så han sa till mig, du vet att jag är polis polisen, vi går till rättegången. Du vet att jag är polis och de kommer att lyssna på mig, de kommer inte att lyssna på det. Det här är inte, ditt namn kanske det är annorlunda i mitt land. Men sen jag gick till det igång gången, men du sa jag liksom till dem, då har jag också vittne Men de behöver inte lyssna på min vittne, då var det saken klart att jag fick den där bättre. Så jag tycker liksom, den här barn, alltså de är barn. När man säger barn, då är det barn. Och du behöver kärlek. Och vem ska jag kärlek? Det är vi som ska ge kärlek, de vuxna Och sen när vi kastar dem och sen släpper hunden efter dem, jag borde i själv. Mm. Men det är inte händer så mycket som det händer i Men Jag har aldrig läst det någonstans, jag har aldrig hört det från det här invandrare. Men det är samma sak, barn är allt samma sak. Mm. Men vissa områden blir väldigt populära, därför är det bara invandrare vi bor. Nu mm, menar är populärt att skriva om. att komma på media och, liksom och mm. sen själva politikerna. Liksom, de kommer liksom en gång alltså när de, har, de vill ha röster. Mm. Alltså jag själv liksom väldigt mycket liksom jag hjälpte liksom, uh, en parti som jag vill inte nämna så att ni får komma och sitta, liksom. men de kommer vara den där när de behöver sina röster. Mm. Sen efter de skit full, skitsamma liksom, var, var, var, vem Men det finns inget var. riktigt engagemang på, på riktigt. Nej, nej då är det inte därför. Du, då behöver de inte Därför de kan du är det och de kan inte svenska. Men hur kan de lära sig svenska när ni kastar alla i till samma ställe? För jag din sista fråga Omid. Vad skulle krävas för att du skulle få förtroende för polisen igen? Men alltså jag, jag tycker liksom det måste finnas någon, någon sån här när man ringer och de kan lyssna på det. Och hur har de behandlat det? Det är mm. som Hans berättade liksom han fick stryka och sen polisen kom och släppte honom. Rico. Det har hänt. Ja precis det har hänt hundra, därför jag har två, jag kör extra taxi, taxi Stockholm. Mm. och jag ser jättemycket som händer så här de misshandlar liksom en taxichaufförer och Och sånt. Och sen så kommer växter om det är svensk, då är det helt okej, han ska hosta dem till stationen till svenska systerboss därför invandrare kommer att slå sönder hon men det är inte så Nej. Jag, jag tycker den ska behandla alla likadana tycker jag tack för att du ringde, det håller jag med, alltså, med om okej, okay, ha det bra. Hej. Det hoppas jag alla håller med om. Uppenbarligen inte då. Men... Johanna hör du mig. Hallå. Hej Johanna. Hej. Vad tänker du? Jag tänker så här. Jag undrar för det första varför det är så upphakat kring det här med invandring. För jag tror att vi hade precis samma problem oavsett om det fanns invandrare i Sverige eller inte. Jag tänker på historier som jag har hört folksföräldrar eller morföräldrar har berättat från när de var unga svenskar, etniska svenskar bodde i de områdena som nu där nu invandrare bor mm. och som också var fattiga och som gjorde alla möjliga eh, konstiga saker, eh, kastar stenar, bilar och så vidare. Och som idag sitter och skyller på att invandrare gör likadant. Men tänk inte på att de här platserna som nu invandrarna har i botten på samhällshierarkin, de, de finns. Invandrarna har fått ha de platserna för svenskarna inte vill ha dem. Men om invandrarna inte hade funnits här, då hade svenskarna suttit där och vi hade pratat lika illa, eller många människor pratat lika illa om om de som tillhör de lägre klasserna i samhället Så, mm, du menar att det handlar inte om etnicitet det handlar om fattigdom och utanförskap. Precis, det är det är väl Det finns ju forskning, nu har inte jag källan på den för jag kom på det nu men man kan googla. Det finns ju forskning som visar att det som styrker det du säger att det handlar inte om etnicitet det handlar om utanförskap att kriminalitet föds ju inte av att man är, liksom, har genetiskt ja, men folk från det här landet blir alltid kriminella utan det handlar ju om att man är utanförskap. Ja, det är bara titta på många andra länder där, där de som tillhör de fattiga och lägeklassna i samhället de blir, de blir precis lika utspekade och det blir i alla fall ett vi och de mellan de som har och de som inte har oavsett etnicitet eller om man har, eh, om man har samma ursprung och så vidare. Så att det här är något som man måste lösa politiskt med eh, och försöka minska orätteliten helt enkelt i samhället. Mm. Kort och koncist tack snälla Johanna. Har det bra. Hej. Hej. Ja, det är många som ringer och väldigt nyanserade. Jag tycker det är fint och vi censurerar ingen här. Om någon ringer och skriker så censurerar vi. Men jag vill prata med dig oavsett vad du tycker, ska jag säga. Även om du tycker att det är, du kan ha lite mer invandringskritiska åsikter också. Många som har det som röstar på Sverigedemokraterna till exempel tycker jag har en tendens att bli ganska så här. Ta på sig en väldigt stor offerkofta. Vi får aldrig komma till tals. Nej, men ring till mig då. 0200 11 12 13. Numret så ska jag se om jag kan koppla in dig. Vi hörs efter pausen. 101,9 Radio 1, Radio ett. Sissi Wallin. Jag pratar om förorter, segregation, polishat och invandringsintegrationspolitik, ska vi säga. Här hos mig Cissi idag. Det är många trådar i det här, vi hinner inte prata om allt. Men vi har en liten stund kvar och jag kopplar in Rickard. Du ringer mig på 0200 11 12 13. Hallå Rickard? Nej, lägg inte på då Rickard. 0200 11 12 13. Och, eh, Jag tycker att det här är intressant just vad... Ska vad kan vi göra? Många skyller på att det bara är politikers fel och de har ett stort ansvar. Men hur löser man de här problemen med polishat och segregation? För att jag har sagt det tidigare, jag säger det igen, jag vill inte leva i ett land där det finns många unga människor i utsatta, socialt utsatta områden som inte har något förtroende för samhället, eller för polisen, eller för socialarbetare eller för någon som faktiskt vill hjälpa. För polisens jobb ska ju vara att hjälpa. Sen finns det ju rötägg inom alla branscher, det är ju självklart. Men det står fler historier som tornar upp sig om poliser med rasistiska åsikter som yttrar dem. Varenda gång en polis yttrar en rasistisk åsikt framför någon med invandrarbakgrund så har ju samhället förlorat någonting. För jag kan själv jag har svårt att sätta mig in i det eftersom jag är vit har ett svenskt efternamn om man säger svensk klingande efternamn, privilegierad så sätt. Har svårt att sätta mig in i hur det skulle kännas att bli misstänkliggjord på grund av att jag ser ut på ett visst sätt. Eller heter någonting. Och många historier som sagt tonar upp sig om att man blir stoppad av polisen. Som bara vill jävlas. Man blir utpekad, fast man är oskyldig. De vill ha legitimation av när man går på stan. Ja, Ni har ju hört den här debatten också tidigare om, om de här sakerna. Men jag vill veta vad du tycker. Hur löser vi det här problemet? För att det, att det är ett problem kan vi nu ändå enas om. 0 200, 11 12 13 eh, José, hör du mig? Hallå. José får dröja kvar lite i växeln så kopplar in honom. 0200 11 12 13 är numret. Jag tror vi har... Där är José. Hallå. Hej. Nu funkar det. Vad tänker du? Nej, jag tänkte Jag hörde allt det här, här taxikappis som sa att eh, bara för att man är så kan man illa ut och sådär. Men det är ju faktiskt... Jag är själv invandrad. Mina föräldrar kommer från Sani, Jag är sälld Sverige. Mm. Jag tycker att det är jätteenkelt att och, och skylla på just att... Nej, men det är bara för att jag är invandare. Ta det här som allt det här som händer ute förut med Husby och Akall, allt det här. Att mm. det, det brinner och att polisen kommer inte. Nej, men det är klart. Skulle jag ha polis själv? Jag skulle inte heller åka ut i för att få fel. Nej. Ja. Och åker man ut dit, då är det till för att hjälpa. De fattar inte att de gör illa sig själva. Att det kan ju vara deras föräldrar som råkar illa ut. Mm. Då kommer inte en jävel komma till deras hjälp. Och då blir det lätt att säga, jo, men det är för att jag är invandare- det är inte för att vi är Det är för att de som bor där ute kastar sten på oss. Mm. Och det är jätteenkelt att säga så Nej men jag kommer ingen vatt. Som sagt, jag är själv invandrare. Jag har bott i, på söder. Jag har bott i förorten. Nu går jag ute i Ekerö. Mm. Så att det går att komma någon vatt i livet. Bara man tar och skärper sig. Så, som de säger. Det finns ingenting. vi är ingen som lyssnar på oss. Ja men då vet ni vad ni ska plugga till. Se till att ni sköter er. Och så kan ni se till att gå ut i skolor. Så att folk lyssnar på er. Mm. och göra saken bättre än att bara liksom klaga du menar att det finns för mycket gnäll det blir ja. lite, man tycker synd om sig själv ja precis, det är jätteenkelt att säga jo, politikerna hit och politikerna dit men gör någonting åt saken utbilda mm. dig själv, gå in in i politiken själv många försöker ju det, många, jag läste någonstans att det är fler invandrare i Sverige som är högutbildade än svenskar som har högskoleutbildning men de kör jo. taxi och inte jo. alla men många men då ska man ju ta, ta tag i det Mm. Liksom du vill lägga ansvaret på individen mer. Det är så du tänker. Ja, precis. Mm. Det är som du gör allting. Allting blir vad du gör det till. Vill du ha det bra så ser du till att du har det bra. Som jag. Jag som sagt, bodde ute i förorten. Jag vill ha någonting bättre. Jag lyckades lyckats upp och flytta ut till fint mm. det är som att Allting går bara man lägger... Manken till. Precis. Tack snälla José för att du inte har ringde. Ja. Hej. hej. 11 12 13 Vi hinner ett samtal till och Thomas är med. Hallå! Hallå? Tjena, Hej. är det Thomas? Hej! Hej, Hej vad nej, tänker jag vill, du? Nej, men jag ville bara säga det här att, att äh, jag tycker att om man ser per, polisperspektiv så tycker jag att det har blivit en väldigt skillnad åt äh, det positiva hållet faktiskt. För att, äh, är du polis själv? Nej, det är jag nej. inte. Äh, nej, jag bara tänkte. För det, men men du, har, du, du vet vad du pratar om ändå. Uh, utifrån egna erfarenheter, mm. när jag har kommit i kontakt med poliser uh, vid de absolut senaste tillfällena då, till exempel i trafikkontroller och sånt där, så har det kommit en, en ny typ av polis tycker jag som känns mera folklig. Det är, inte, det är inte så här som när man var lite yngre att det var det här lite mer uh, auktoritära militäriska, det känns inte så länge. Varför, ja. Vad är längre. Hur har det förändrats tycker du? Nej men de liksom är så som folk är mest liksom och, och du vet inte allt det här förutverkade det vara så viktigt för polisen att uh, ha någon slags distans. Nu verkar det mer som man vill prata med människor när man liksom, kommer i kontakt med dem. Mm. Men, men jag tror att det är ett ledningsproblem det här om, om eh, invandrare upplever att de blir särbehandlade för att jag tycker att man ska forcera det här med att ta in, jag kalla det nysvenskar, ta in nysvenskar och mera kvinnor i polisen. Jag vet att de håller på att jobba med det men det skulle forceras för att det blir bättre och sen någonstans så kan man ju aldrig har liksom garanterat att, att det inte händer missöden och är djupt beklagligt Nej men du tycker väl vi håller väl med varandra tror jag att en, en poliskår som är väldigt homogen att det är väldigt mycket så här en typ av person alltså så här, alla människor är olika men om vi säger att är, en majoritet av alla poliser fortfarande är vita män i en viss åldersgrupp så 30-40 till 40, säger vi så signalerar det ju någonting utåt än om man har en lite mer blandad poliskår Absolut men där börjar det ju bli en, en vridning åt det som vi önskar. Alltså, mm. Jag i alla fall, i alla fall, att, att vi får in mera nysvenskar eller invandrare, jag kallar det vad du vill mm. och uh, fler kvinnor. Mm. Jag tycker, ty men alltså det tar ju tid. Och sen är det klart att det är många inom poliskåren som alla andra verksamheter så är det väl gamla stöpare kvar liksom i ledningsposition liksom, mm. som, som formar verksamheten. Men, men Mm. Jag tycker så här att eh, jag tycker det är jättetråkigt om en hel grupp individer känner sig liksom särbehandlade och utpekade. För att Jag tror inte att det är så. Det är bara det att vissa poliser som jobbar i uttryckningstjänst de, jag tror de är jäkligt trötta på det stök som blir ibland. Mm. Och, och, och då täs, liksom, tappar man, man tolerans kanske. Vi skulle ja. kunna prata länge till Thomas men jag måste avsluta. Tack snälla för att du ja, tack, ringde. Har det, ha det bra. tack. Hej. Jag packar ihop Sisci Valin vi hörs imorgon igen samma tid 13 till 15:00 och kram så länge hejdå 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio